Дешевий, але й гірший Візьміть полотно Перше, як вшила собі дівчина сорочку Вишила чи там вимережала То ходила в ній, ходила і сходити не могла А тепер набере краму, випере кілька разів Розлетілося Так само зі спідницями Приїхав димкар, вибив димку І ходи, жінко, до скончання віку А теперішні крамні То такі як паутина за який там будаки пішла Розпанахається, що й зашити не годин Так само зі всім Дешеве м'ясо собаки їдять Я на дешевий товар не лечу Дрантя не люблю Але є такі, що мусять дешевше купувати Бо їх не стати на дороге й солідне Ні, а перше не було Батько сина одежу лишив Все одно страх, чи мерку, чи жупан Фабрики та натворили і натворять ще такого, що не буде кому купувати Засиплять світ сілякими товарами і стануть, мусять стати, бо не буде для кого робити А безробітні з голоду будуть здихати Чи ви про це де читали, пане начальнику, спитав Шагай Не читав, але я так собі в своїй дурній голові гадаю як чую, як ті машини в фабриці годуть, то так, мені здається, ніби десь здалека буря натягає. І вона прийде. Побачите, що вона прийде і великого лиха накоїть. Шагай здивовано подивився на Кирикучку. Цей чоловік все ж таки про щось думав. Не жив з дня на день, висмоктуючи других, як звичайний галапас. Тривожився тим, що колись може бути. Пане начальнику, почав Шагай Це, що ви кажете, то пісня будучності Ми того не дожиємо Хто вам сказав, що ні? На якась несамовита голова вигадає Ще одну таку силу, як електрика То на світі може щось таке настати Що навіть не снилося нікому Тому-то я й кажу Що з наукою треба обходитися, як з огнем Може горіти Та полагкотіти не сміє «Наш шкільний програм, як ви знаєте, мінімальний. Це не огонь, а тільки огник. Шкільний то так, але позашкільний!» І Кирикучка вп'яли у Шагая свої хитрі зіниці. Ніби двома шилами хотів його провертіти наскрізь. Прихильність, яку перед хвилиною почув би Шагай до свого розмовника, щезла нараз. Він знов побачив перед собою ворога, людину, яка ненавидить освіту і буде її спиняти». «Пане начальнику, – почав Шагай, – ви знаєте, по що мене тут прислали? Я вчитель, і хочу вчити, і буду вчити, і просвіщати село, щоби свій обов'язок сповнити!» Кирикучка рукою махнув. «Говорила їхала, сіла, переверзлася. Ви не хочете мене розуміти? А ви мене? Так тоді робимо кожний своє. А вже що будемо робити? Побачимо, як вийде на тім. Побачимо!» Кирикучка поправляв свій ремінь. «От я вже й зголоднів. Розмова травленню помагає», – завважив небеззлоби. І зміняючи тон та вираз лиця, додав. «От якби ви оженилися, пане Шагай, мали гарну і господарну хазяйку, то не балакали б наще серце, а так, бувайте здорові». Шагай відпровадив його до шкільних воріт. Почались осінні дощі. На небі не було видно хмар. Бо ціле воно зробилося, як одна велика сіра хмара, як густе сито, крізь котре перетікали дрібні дощові каплі. Гнило листя і розкисала земля. Дорога крізь село перемінилася в одну струю сірого болота. Містями було воно біле і густе, як сметана. Крикучка мав кавалок лисого горба, з котрого доставляв камінь на дорогу. Камінь був лихий, м'який вапняк. Навезуть його бувало весною по польових роботах, насиплять, порозбивають трохи, і літом дорога як дорога. Не дуже то й добре, але приїхати можна. Та за те, як пічнуться осінні сльоти, і як камінь розпуститься, то тоді вже ні пройти, ні переїхати селом. Віз по самій осі грузне, а люди острішки вчіпаються і так якось по підплоти переходять. Найгірше, як зустрінеться двоє, тоді вже одно хоч одною ногою мусить поступитися і по коліну залізти в тую кирикучку у сметану. Бо так люди це сільське болото називали. Недалеко від Лисого Горба був другий, з каменем твердим і кращим для дороги. Але поки кирикучки поти і братимуть його камінь, на це вже ради немає, бо за ним стоїть повід. І житники з тим погодилися, як погоджуються люди з градом, повіню і хворобою. Так мусить бути. Хто не мусив їхати, то чекав, аж болото примерзне, а хто мусив, то хрестився і їхав. Піші городами обходили, накладали вдвоє-троє дороги. Так само і школярі. Приходили такі заболочені, що й шкробачки вже не помагали. Аж котресь втопиться колись, то тоді вже і вимурують дорогу, казала Марта. А Онуфрій Виморують або ні, бо тебе-то Кирикучка свій камінь фозив. А повезли б його, най не кажу, де іроде поганого», – кляла Марта, а Онуфрій тривожно озирався. «Чи не підслухує? Хто? Бо той чорт десь усьо знає, що лиш у селі писнуть». Шагай з головою пірнув у працю в школі. За нею забував про себе, не раз протягав науку, і тоді Марта ставала пішкільними дверима і так довго кашила, аж поки Шагай не вийшов. Обід вистегне, прошу пана, казала до нього. Обід. І Шагай дивився на годинник. Було пів до першої. Півгодини, значить, вчив довше, ніж було треба. А діти ніколи не пригадали йому, що на полудинок пора. Зате Кирикучка закинув йому раз, що він хоче бути більший католик, ніж сам папа А воно казав не варто, бо ордену вам не дадуть А деякі батьки вже нарікають, що перетримуєте дітей А я гадав, що батьки повинні мені подякувати, коли я їх дітей більше вчу, ніж треба То ви собі зле гадаєте, бо наш хлоп дивиться на школу як на конечне зло Але хіба не кожний? Я такий, що приходять і дякують мені, що дитина вже й лист прочитати вміє. «Хто такий?» «Я ще людей не знаю, то не можу вам сказати, хто, але приходять», – викручувався Шагай, не хотячи наражувати людей на Кирикучкову нехідь. «І що вам ще говорять ті батьки?» – цікавився Кирикучка. «Певно, нарікають на мене, бо то гади є, а не люди. Ніколи їх не вдовольниш, сильно невдячний народ». «Я того сказати не можу, навпаки». Бачу, що до мене ставляться добре. От вчора якась мати мені плесканку масла принесла в дарунок, що я так гарно її дитину вчу, а ви? Я не прийняв. Кирикучка подивився уважно на нього. Могли прийняти. Це не я хабара, звичайний дарунок, так сказати, доказ вдячності. Ні, пане начальнику, я за свою працю дістаю платню і цього мені досить. Досить? І Кирикучка розсміявся в голос, вам досить двадцять п'ять ринських, смішний ви чоловік, пане Шагай, смішний, що таке двадцять п'ять ринських, скажіть ви мені?